Puncte de reflecție reflect. Bună dimineața, bine v-am regăsit, dragi prieteni, vă salută din fața microfonului Vitalie Enache, suntem la început de zi de miercuri și vom continua ciclul de emisiuni dedicate Unirii Republicii Moldova cu România, un ciclu de emisiuni pe care, foarte bine știți, l-am demarat chiar de la începutul acestei săptămâni și vă prezint din start invitația acestei ediții. Unul dintre militanții Unirii Republicii Moldova cu România, unul înveterat, aș putea spune, il e Bratu, președintele Asociației Pro-România, vă salutăm, domnule Bratu, bună dimineața și bine ați venit! Bună Danicu, cel de-al doilea invitat al aceste ediții, publicist și membru al biroului politic al Partidului Politic Dreapta. Vă salutăm, Le. Danicu, bună dimineața și bine ați venit. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație. Una dintre întrebările pe care le adresăm invitațiilor în aceste prime emisiuni, spuneam, dedicate reîntregirii țării, ține de nevoia de a realiza acest deziderat și. Vă pun aceeași întrebare dumneavoastră astăzi, domnule Elie Bratul. Zic mulți că s-a conjunctura în ultima vreme pentru a realiza reunificarea în condițiile în care multă lume e nemulțumită de situația politică, economică, socială din Republica Moldova și găsesc cumva în realizarea acestui ideal soluționarea multor probleme pe care le avem. Da... Unirea este unica soluție pentru toate problemele cu care se confruntă Republica Moldova. Nu numai una, două. Pentru toate. Fiindcă Republica Moldova, parcursul acestor 25 de ani de independență, așa zisă independență, a demonstrat că ea pur și simplu nu poate exista. Republica Moldova ca stat. Noi azi putem să constatăm, fără drept de apel, că Republica Moldova este un stat falimentar la toate capitolele. Iar dacă mai punem... Uh la socoteală și faptul că Republica Moldova nu-și controlează întreg teritoriul și frontierele, un asemenea stat se numește stat ieșuat. Deci Republica Moldova ca stat a ieșuat. Consecințele le simțim cu toții. Pe lângă faptul că acest stat nu este în stare să asigure nici minimul de existență pentru cetățenii săi, din care cauză mai bine de un milion de cetățenii noștri sunt plecați peste hotare de nevoie, Republica Moldova nu poate intra niciodată de una singură în Uniunea Europeană, așa cum se vehiculează, fiindcă un stat care nu-și controlează, cum ziceam, întreg teritoriul și frontierele, niciodată nu va intra în Uniunea Europeană. Pe lângă faptul că este un stat corupt din toate punctele vedere de sus până jos, Republica Moldova dacă va exista în continuare ca stat independent sau, dacă formulez altfel, existența în continuare a Republicii Moldova ca stat independent este echivalentă cu stingerea ființei naționale în aceste teritorii. Și exemple avem cu doiumul. Chiar mai ieri am citit pe internet că sunt alte 50 de sate de Republică Moldova pe cale de dispariție. Sunteți martori cu toții. Nu mai sunt copii în sate. Se închid școlile. Dacă înainte în satele mari erau câte... 4-5 clase de întâie, astăzi, din două, trei sate, abia de să adună copii pentru clasa întâi. Ori, ăstea sunt semne evidente a dispariției neamului. De atâta, dacă noi nu ne unim, pur și simplu vom pieri ca neam. Iar din punct de vedere istoric, revenirea acasă, în componența României, de unde am fost rupți de tancurile sovietice în 1940, este și o reparație istorică. Este un drept al nostru inalienabil, fiindcă de altfel, pe noi ne vor păpa rușii sau pur și simplu vom dispărea de pe harta lumii, ca etnie și aceste teritorii se vor transforma în guvernie rusească. E -că, pe scurt. Da, domnule Danico, cam aceeași întrebare vă adresez. Se ivește o oportunitate în următorii ani, hai de ce spunem, pentru a realiza idealul despre care vorbim. De fapt, atâta timp cât avem aici și am avut întotdeauna o majoritate etnică și lingvistică românească. Etnia română este majoritară, limba română este vorbită într-o proporție majoritară aici, între pur și sinistru. Întotdeauna a fost, zic eu, un moment oportun pentru unire, întotdeauna din acest considerent. Însă practic, delegitimarea acestei clase politice care originează din nomenclatura comunistă a anilor 1989-1991, care a și um, preluat, a controlat întreaga putere de stat și după 1991 și niște epigoni ai acestei clase politice care a militat pentru independența Republicii Moldova lansând tot felul de lozinci gen când a fost bine Republica Moldova când au plecat rușii și n-au venit românii sau um, au preluat niște principii de politică externă din, din Ucraina da? că Republica Moldova este un fel de miel blând care dacă suge la două oi atunci ei este bine, da? Trebuie să fim și cu și cu estul și cu vestul, dar de fapt nicăieri, nicăieri de fapt. Adică toate aceste uh, artificii propagandistice au fost, au, fost, au fost proclamate și urmate după 1991 cu un singur scop, acela de a permanentiza existența acestui stat care provine dintr-o republică sovietică și de fapt reprezintă în linii generale, aceeași Republică Sovietică, pentru că noi nu am construit un stat independent realmente, noi nu am construit un alt stat decât RSS Moldovenească, Republica Moldova de astăzi este Republica Sovietică Socialistă Moldovenească din foarte, foarte multe privințe, din foarte multe aspecte. Instituționale, de, de comunicare, dacă vreți, de poziționare pe, pe harta lumii, de... Uh, traseu de dezvoltare până la urmă, pentru că întotdeauna uh, s-a pus problema aici din 1991 până acum, uh, că, da, hai să profităm de ajutorul pe care ne-l oferă vestul, cu alte cuvinte de banii care veneau din vest și se scurgeau aici ca în nisip din 1991 până acum și efecte practic nu au fost sau au fost foarte puține. Uh, în același timp, întotdeauna această clasă politică din 1991 până în prezent întotdeauna a achiesat la un un un proiect de statalitate statalitate moldovenească care de fapt nu n a pus niciodată n-a pus niciodată problema aici pe interior să ne rupem de acest spațiu estic care, din punct de vedere istoric și mai nou, ne-a cauzat ne-a cauzat probleme, ne-a cauzat ne-a cauzat mari frământări interne aici ne-a cauzat, practic, în secolul 20 un etnocid, un etnocid de fapt am avut de-a face cu un etnocid al românilor majoritare aici și practic, așa cum spuneam mai devreme și domnul Elie Bratu, eu acum am, am detaliat un pic, scopul, rostul acestei clase politice. Și după 2009 am avut epigoni ai vechilor agrarieni, de exemplu, care au, au controlat, controlat aceiași... care au controlat puterii. Partidul Democrat este un partid epigon, un partid continuator al vechiului PDAM. PLDM care s-a rupt din, din PDM a fost un continuator ideatic, ideologic, din toate punctele de vedere al vechiului PDAM care Partidul Democrat Agrar provenea din, din nomenclatura comunistă, din președință de colhozuri, de fapt caracterul eminamente agrar de exemplu al economiei de aici dintre pur și sinistru, a servit intereselor acestei aceste clase care s-a transformat foarte rapid după 1991 într-o clasă de mari latifundiali de așa numiți lideri care s-au -au constituit, constituit de fapt într-un grup de persoane care au aspirat veniturile și, până la urmă, la nivel de redistribuție a, a, a veniturilor, au luat partea leului, iar populația de aici a fost nevoită să plece, a fost nevoită să-și găsească surse de existență în altă parte, astfel încât statul Republica Moldova nu a fost capabil, nu a fost în stare să asigure bunurile publice de bază pe care le asigură care trebuie să le asigure orice stat care se consideră ca atare. În primul rând, securitatea cetățeanului și, în al doilea rând, posibilitatea, capacitatea să-și câștige prin ce de toate zilele, până la urmă. Adică statul Republica Moldova a ieșuat la toate capitolele și, din această cauză, uh, vedem acum, în, în mod evident, că pe lângă acest deziderat de ordine național de refacere a integrității teritoriale a unei țări care se numește România și care a fost divizată pe 28 iunie 1940. Pe lângă acest deziderat, avem o situație în care acest proiect, care a început atât de romantic în 1991, dar a fost deturnat în secunda 2 de nomenclatoriști, de neocomuniști și de epigonii lor, de continuatorii lor și practic o populație de peste 3 milioane, 4 milioane de persoane a fost în toți acești 25 de ani prizoniera acestui grup infim de câteva mii de persoane, maxim câteva mii de persoane. A venit timpul, a venit timpul să privim adevărul în față, a venit timpul să convingem populația, să convingem cetățenii de aici că o altă soluție decât unificarea în următorii câțiva ani cu țara mamă, cu România, cu patria mamă, cu țara de la care am fost rupți și ne-a fost, ne fost deturnat traseul nostru normal, calea noastră normală de dezvoltare istorică. Că aceasta este unica soluție și aceasta trebuie realizată. Sigur că e nevoie de a populariza această idee și chiar aș vrea să încercăm să distingem pașii poate cei mai importanți pe care trebuie să pășim pentru într-adevăr, pentru că, într-adevăr, această idee să prindă la public. Știm foarte bine iată, vorbeați de începutul anilor 90 am mai pomenit aici și de sfârșitul anilor 80 și chiar de perioada Uniunii Sovietice când s-a încercat să, să se inoculeze ideea că românii din Republica Moldova sunt o minoritate iar... Ceilalți care nu recunosc că sunt români, de fapt sunt de o altă etnie și în ultima vreme, mai ales cu apariția tinerei generații, iată că această idee este din ce în ce mai mult combătută. Ce pași ar trebui să realizăm, domnule Bratu, pentru a populariza, cum spuneam, această idee? Pentru că tot vorbim că se ivesc anumite oportunități pe undeva determinate și de actuala situație politică, economică, socială. Eu văd două condiții. Bine, și noi facem acest lucru, încercăm prin aceste emisiuni să popularizăm această idee. Pentru a realiza dezideratul nostru de reîntregerea țării și neamului românesc, sunt necesare două lucruri. 1. conștientizarea maselor de necesitatea imperioasă a revenirii acasă, în componența României, cu toate argumentele de regoare, inclusiv cu argumente de ordin existențial, fiindcă oamenii noștri simple de multe ori gândesc cu burta. E, iată și cu argumente de ordinul burții, avem atâtea, putem să-i convingem că unindu-ne cu țara, reunindu-ne cu țara, le va fi cu mult mai bine. De Tutul fapt, ori. aici sunt două momente importante care fac România atractivă în fața multora dintre cetățenii Republicii Moldova, înțeles. cei care privesc peste prut, știu că economia României a crescut cel mai mult dintre țările membre de ale doi. Uniunii Europene. Da. Și starea la justiției, creștere. bineînțeles, pentru că aici si. avem mari probleme. Sigur, și DNA-ul, și în gener justiția, dar și situația economică. România este un stat foarte puternic, bogat. România are de toate. Toate zăcămintele, începând de la sare până la uraniu. Aur, argint, cupru are zăcăminte naturale. Gaze, petrol, cărbuni minereu de fier, are păduri, are munții carpați, are Dunărea, are marea, are o industrie care produce de la chibrite până la rachete. Noi ce avem? Ce facem noi? Ce producem? Patragele? Roșii? Și pe ce le ducem din Turcia. Republica Moldova nu se poate, nu își poate asigura nici măcar necesarul de resurse energetice. Tot produsul intern brut al Republicii Moldova nu acoperă nicio treime din necesarul de resurse energetice. Cum de mai există acest stat? Pe banii, pe remitențele, celor plecați pe stihotare, de atât lor le convine ca noi să plecăm cât mai mult, să le trimitem bani. că ei știu ce se facă cu ei. În primul rând, remitențele și doi, practic, banii veniți din afară. Ajutoarele și taxele va male. Asta e tot. Noi, practic, nu producem. Noi suntem o societate de consum, consumistă. Argumente sunt foarte multe de acest gen. Și noi cu aceste argumente trebuie să convingem lumea. Dar mai este o condiție. Vorbeam de două condiții. Da. A doua. Ca unioniștii să ajungă și nu doar să ajungă în Parlament, ci să dețină majoritatea mandatelor. Pe pentru trebuie popularizată ideea exact, că altfel nu unirea nimeni. Unirea se va produce atunci când în Parlament unioniștii vor constitui majoritatea. Iată de ce pentru ca să realizăm acest lucru, lumea trebuie conștientizată. Ca la alegeri, chiar și acum la viitoarele alegeri prezidențiale, să voteze pe cei care pledează pentru unirea cu țara. Ăștia sunt adevărații pro-europeni. Să nu mai creadă minciunoșii ăștia care spun că uh, vor duce Republica Moldova în Uniunea Europeană ca stat independent. Este o mare minciună și o mare păcaleană pe care au o promovat-o și -o continuă să o promoveze guvernanții de pe malul băcului de, de la 2009 încoace. Repet, niciun guvern. Că mulți spun că ăștia sunt corupți, că așa dincolo și dacă vinim noi o să facem și o să dregem. Nu este adevărat și lucrul ăsta vreau să-l sublinez în mod deosebit. Niciun guvern nu poate să facă din Republica Moldova uh, un stat prosper și cu aspirații europene. Sau altfel spus, din coadă de șopârlă, șopârlă nu faci, Ori Republica Moldova este o coadă de șopârlă. Șoferul a rămas dincolo de prut, ea poate exista bine mersi fără coadă, dar coada a rămas dincoace de prut. Se zvârcolește, pe, cât se zvârcolește până se usucă. Cam așa se întâmplă cu noi. Noi suntem pe cale de dispariție. Nu avem prea mult timp la dispoziție. Acum, dacă s-ar face un sondaj real, uh, numai cu cei care au rămas în Republica Moldova, fără să-i um, uh, punem în liste pe cei plecați, fiindcă cei plecați practic... Uh, scoși din viața politică. Foarte puțin din ei uh, participă la vot în viața politică din Republica Moldova. Deci soarta noastră ne-o hotărăsc ăștia care au rămas aici. Și nici nu prea au posibilități. Păi, sigur că da, fiindcă cineva are interesul să nu introducă votul electronic, să nu introducă votul prin corespondență. și vă ziceam, dacă am face un, un recensământ, câți am rămas, de fapt, pe păi, o să vedeți că noi, uh, populația românească băștinașă aici, dacă atingem acum 55% deci suntem deja la limita pragului critic. Dacă noi coborâm sub 50%, Vă dați seama ce vor vota? Cetățenii Republicii Moldova, că toți sunt cetățeni. Cineva a avut interesul ca toți venitice să, să, să fie cetățeni, să le acorde cetățenie. Și ei nu hotărăsc nouă soarta. S-a plus, că datele referendum, recensământului nici nu au fost date publicității. Păi n-au fost date publicității, nu numai de atâta, de atâta că ei s-au speriat, dar totuși s-a scurs niște informații, că uh, români s-ar fi uh, declarat uh, mai bine de 30%. Sondajele spun că noi deja suntem 23%, eu zic că noi suntem cu mult mai mulți. Dacă i-am pune la socoteală și pe cei plecați în Europa, peste hotare, noi am fi cu mult mai mulți. De atât aici se tem, fiindcă acest curent, curent unionist, prinde rădăcini, ia amploare. Și eu astăzi de, cum spun, pot să menționez cu satisfacție că semințele plantate de noi încă prin anii 90, chiar mai înainte de 90, și mai ales după 2005 când eu în fruntea mișcării unioniste am relansat practic curentul unionist în Republica Moldova, începe să dea roade. Astăzi avem o nouă generație crescută după 1990, 1991, încoace, o generație crescută și educată în spiritul limbii române și a istoriei românilor. Păi ăștia nu-i mai păcălești că nu mai sunt români. Și ei văd, ei sunt informați. Suntem în ora era informa informațională. Ei știu care e situația din toate punctele de vedere în România și în Europa și în, în, în Republica Moldova. Mai mult, dacă acest trend de dezvoltare economică a României se va păstra, eu pot să spun azi cu toată certitudinea, în 15-20 de ani, România va deveni unul dintre cele mai prospere state din Europa. Asta ne așteaptă. E important să vorbim și despre... Comportamentul partidelor politice declarate pro-unioniste din Republica Moldova, mai ales că vin niște semnale și de peste prut din partea la fel a unor forțe politice care pledează pentru unirea Republicii Moldova cu România, Dân și ne spun că așteaptă de la partidele pro-unioniste din Republica Moldova mai multă consolidare. Bine, e una când vorbim despre organizații non-guvernamentale și poate e bine că sunt multe, pentru că, într-adevăr, vorbeam mai devreme de popularizarea ideii și aici există un efect pozitiv, dar atunci când vorbim anume de comportamentul partidelor politici, în ce ar trebui să constea această consolidare, dacă e nevoie de ea, bineînțeles? În primul rând, cred că partidele care își asumă acest obiectiv ar trebui să încerce să ajungă la un anumit consens pe marginea principiilor generale și pe marginea acțiunilor de urmat pentru unificare. Adică e evident că există libertate de asociere în Republica Moldova ca și în, în orice stat formal democratic și nu avem cum să pretindem de la nimeni uh, să existe uh, un singur partid am trăit uh, multe decenii sub, sub un singur partid, adică eu nu, dar părinții mei și generația părinților și bunicilor mei, da, și uh, la fel ca în privința organizațiilor non-guvernamentale, faptul că această idee poate inspira mai multe grupuri de persoane și mai multe formațiuni deja existente să-și asume, să-și o asume și să promoveze, nu este neapărat un lucru rău. Ceea ce trebuie să se întâmple este o anumită um, consolidare la nivelul principiilor generale și la nivelul acțiunilor de urmat. Armonizarea stării de lucruri interne din Republica Moldova cu cea din România. Um, adoptarea pachetelor de legi europene care funcționează și în România. Adoptarea unor, unor reforme care, s, care la nivel instituțional, la nivelul instituțiilor din Republica Moldova se ne apropie de cele din România. Să existe o compatibilizare a instituțiilor din Republica Moldova cu cele din România ca să putem uh, realiza uh, unificarea mai ușor. Aș să vă întreb așa de concret, domnule Nicu. Iată, spre exemplu, vin alegeri parlamentare. Când vor fi bine în campanie, pot merge respectivele partide unioniste răzlățit, pot participa în alegeri parlamentare, spre exemplu, într-un bloc electoral, pentru că vorbeați și de această libertate de asociere exact, a formațiunilor. La... Da, da. Cum ar trebui să se comporte din acest punct de vedere anume, iată, odată în plus, întreb partidele politice unioniste, asta pentru a nu dispersa electoratul pro-unionist atunci când acesta, din urmă, va merge la alegerile parlamentare? Trebuie să constatăm, întâi, prin discuții mm -hmm. cu cetățenii, ce își doresc cetățenii. Trebuie să ieșim din uh, cercul uh, nostru de câteva sute de persoane de aici, din Chișinău, care vorbim, care ne vedem la um, acțiuni, la simpozioane, la conferințe și vorbim între noi și, evident, uh, apare foarte pregnant, așa, obiectivul acesta de unificare a forțelor politice. Unionist. Unionist. Trebuie să vedem, să constatăm prin discuții cu uh, cetățenii în localitățile din Republica Moldova, pentru o campanie de informare a noastră, să ne informăm noi în privința a ceea ce își doresc cetățenii, um, aceast, dacă aceast, acest obiectiv de unificare a forțelor politice este ceea ce oamenii își doresc și dacă ei ar fi dispuși să susțină incorpore da, toată această, această, pentru că de, de, de ce se vorbește de, de, de mai multe luni de zile deja, despre unificare ca despre un obiectiv, așa, unificare forțelor politice, ca despre un obiectiv strategic important, pentru că observăm că în sondaje numărul celor care își doresc unificarea cu România crește. Da, a ajuns la 23% și probabil va mai crește. Cu siguranță va mai crește. Și atunci um, Primisa de la care pornesc oamenii și de la care pornim noi cu toții atunci când vorbim despre necesitatea unificării forțelor politice unioniste este crearea unei singure entități electorale care să coaguleze, să capitalizeze electoral toată această uh, grupare <coughs> de cetățeni, tot acest segment electoral. De peste un sfert sau de un sfert, peste un sfert din, din alegători. Eu da. am pun... vrut să intervin. Eu de mult pledesc pentru unificarea forțelor unioniste. Am și articole, am și pe blog, am pe Facebook, sunt foarte activ. Eu așa și mă exprim. Unirea unioniștilor este un imperativ al vremii. Și un exemplu. Dacă sondajele atestă că noi suntem 21-23% unioniști, dar eu zic că suntem cel puțin 40%, cum se explică că în Parlament nu avem niciun unionist declarat? Explicația e una singură, dezbinarea noastră, neunirea forțelor de orientare național-patriotică. Eu pledez pentru strângerea grămăjoară a tuturor unioniștilor Indiferent dacă sunt liberali, liberal-democrați, social-democrați, populari, creștin democrați, monarhiști, conservatori, nu contează. Unicul criteriu de apartenență la o mișcare unionistă ca formațiune politică este unionismul. Dorința de a-și aduce aportul pentru reîntregirea țării și neamului românesc. De atâta eu văd în unificarea forțelor unioniste în două etape. La început eu cred că n-ar fi posibil acum să scriem o singură entitate politică, dar o alianță a forțelor național-patriotice, o alianță pentru ale națională, să o numim așa. E foarte posibil. Și anume în forma asta și trebuie să mergem la alegerile parlamentare eventuale. Tot așa ar trebui să mergem și acum la alegerile prezidențiale din toamnă. Tot așa cu un zicem singur candidat, candidatul convenit de toate aceste partide, dar și ONG-uri și asociații obștești, obștești care au ca obiectiv reîntregerea țării. De fapt, unioniștii deja poartă discuții la acest subiect. Poartă, poartă discuții. Eu chiar am lansat o idee că pentru început, e bine să fie 4-5 candidați la președinții unioniști. Am Cam... menționat ideea asta de a una din edițiile trebuie. Exact. De ce? E simplu. Fiindcă în alegerile Alegeri prezidențiale sau parlamentare, candidaților le se oferă timp de antenă la radio și televiziune. Una să apară unul când îi vine timpul, și alta să apară cinci la toate posturile de radio și televiziune. Noi multiplicăm acest mesaj unionist, îl aducem la cunoștința oamenilor, pătrundem din toate casele, mai ales celor de la, de la țară. Iar cu câteva zile înainte de, de, de scrutinul propriu-zis. Toți ceilalți se retrag și rămâne unul care este cel mai bine plasat în sondaje. Aici partidele politice pro uh, ar trebui să dea dovadă de maturitate politică pentru a nu se bate un Sigur unul. Sigur că da. Așa și am convenit luni când a fost ultima ședință. Uh, doamna Ana s-a zis că a promis îi va convoca pe toți ceilalți și, și toți ceilalți lideri, care lideri, sunt lideri, liderii da? fiindcă de aici trebuie să pornească toate. Dacă ei sunt înțeleg, pe urmă, treaba merge. La nivel de, să zicem, pe intern Ei, dacă convin, fraților Suntem patru partide Toți ne desemnăm candidatul nostru Asta este treaba voastră Internă, nu putem noi să i impunem Cine să aleagă, zicem, Partidul Național Liberal Sau invers Fiecare își alege candidatul său 57 de zile Participăm cu toții în campania electorală, cu trei zile înainte de scrutin, ne retragem și declarăm acest lucru ca lumea să știe. Noi ne retragem în favoarea celui care este cel mai bine plasat în sondaje, fiindcă se va efectua și un asemenea sondaj. Eu cred că așa este bine. Și, pe urmă, dacă mă, lumea se va maturiza între timp, poate că toate aceste partide se mă, vor constitui într-o singură formațiune, într-o singură mișcare pentru reîntregerea națională. Fiindcă ce se întâmplă acum? Fiind răzlețiți, ei nu-și coordonează acțiunile. Se întâmplă că în satele mai mari, în localitățile mai mari, și Partidul Național Liberal, și Dreapta, și Partidul Liberal Reformator, și Partidul Democrației Acasă, care mai sunt acolo, au organizații primare în aceleași sate. Iar în celelalte, mai mici, niciunul nu are. Și în felul ăsta noi nu cuprindem... Toate masile, Măcar dacă, dacă și-ar coordona acțiunile. Haideți, fraților, suntem entități diferite, dar hai să vedem. Uite, eu mi-au de Raionul Cutare, satele 1, 2, 3, 4. Tu ției celelalte sate. Altfel ca mesajul unionist să ajungă în fiecare casă. Sunt tactici, nu mă dorința să fie. Și acum îi voi invita pe telespectatorii și radioscultătorii Vocii Basarabiei să ne contacteze la numerele de telefon 804 422 și 804 424. Uh, format și un prefix 022. Am să rog de a să dea camera din față. 804 422 în 022 un prefix pe care o plasați în față. Reamintesc e Bratu de la Asociația Pro-România militant al reunificării Republicii Moldova cu România și Dan Nicu, și membru al biroului politic al Partidului Dreapta. Dacă, e, dacă avem un prim telefon, am să rog regia să-l includă. Bună dimineața! Bună dimineața! Să Vă rog, cine și de unde? un Vă rog, domnule Am votat în 90 bratul la, în Parlamentul Republicii Moldova și cu Dumnezeu Solesteu Ion Vatămanu. Mă asculta întrebarea mea, Fugere. alo Da, vă ascultăm, vă auzim. <coughs> mă bucur. Bine, bine, bine, tot e bine, mult 40-45-42 bratul, că sunt mulți care nu pot să se să, să, să, să, să, să afilia... Prezinte, că tu, zici de pinal. Intrebarea nu-e fuge. Facem cu Dodon Celinovi, că eu vă zic. Depa noi e măsuri cu noi, eu am ca să ne sufim și Ce facem cu. cu sata aici cu tot prostologia, tripite. Mă scuzați, la revedere, să trăiți. Mulțumim domnului Sârbu de la strășeni, vom mai lua câteva telefoane, notăm uh, întrebările urmăritorilor noștri. Bună dimineața. Alu, bună ziua! Cine Bună și de ziua. unde? Da, vă auzim cine sunteți și de unde. Sunt Ecătilina Ciobanu și am întrebare cât domnul Bratu. De unde, doamnă Ciobanu? Din cineau. Da, vă rog. Mai mulți ani în urmă, domnul Brato hotărâsă să creeze un partid, scopul căruia era unirea cu România. Și căuta susținători, trebuia creat o echipă. Știu că s-a adresat domnului Dabiză și domnul Dabiză a refuzat. mă interesează, care sunt motivele, cum s-a explicat Dabiza. Dabiză refuzul său de a fi un membru al partidului pentru unire cu România. Mulțumim, doamnei Ciobanu, de la Chișinău, mai luăm un telefon, bună dimineața! Bună dimineața, domnilor! domnule Ienache și invitaților. Vă salutăm și noi, spuneți-ne, vă rog, unde... vă. Rog, domnule Ancuț. Tot mai multă lume vede în întrecerea țării unica soluție pentru salvarea acestei aști de pământ cu populația care a mai rămas pe aici. Eu chiar nu înțeleg cum poți să te declari stăpân aici. Când știi prea bine că trăiești pe un teritoriu furat, înșoacat cu hapca de ruși din o țării românești. Ei, domnilor, ei fac o crimă. Cum se simt acești guvernanți, acești parlamentari, când știu cât de gravă este situația în toate domeniile datorită lor? Nu-s mai breșnici nici cei care răvnesc la Ciolană. Repet, unica salvare este reunire cu patria mamă. Dacă vrem să avem o economie de tip european, un sistem de sănătate bine pus la punct, un sistem de educație, un trai decent pentru toate păturile sociale de la noi, de, de, din întreaga Românie. La revedere! Mulțumim, Vasile Guțu, de la Edineț. O întrebare retorică din partea dânsului: cum poți să te declari stăpân într-un stat ocupat, dar sunt binevenite și opiniile telespectatorilor și radioascultătorilor noștri. Haideți ce mai luăm un telefon. Alo. Bună dimineața! Bună dimineața! Cine și de unde sunteți? Valeriu, municipiul și Vă rog, domnule Valeriu! Ne-a plăcut cum vorbesc invitația din astea. Se vede că vorbesc din suflet. Uh, am o propunere deci uh, așa cum s-au întâlnit o mie de primari acum în România 450 din România și restul de din Republica Moldova eu cred că ar, fi, uh, ar fi un rezultat foarte bun dacă și profesorii vreo 2 trei mii de profesori s-ar întâlni profesorii de acolo și poate și poliția atunci am avea niște rezultate uh, reale și întrebarea mea, câte invitații cum privesc ei uh, acești care se numesc dreptate și adevăr, iată acum uh, ei anunță pe 24 împreună cu usatei cu Dodon, care sunt împotriva legii lustrației și toate acțiunile lor au fost uh, pentru a crea haos. Jos uh, președintele, jos... Uh, prim-ministru, jos toți, totodată ei se contrazic și spun că nu vor să ne primească. Și acum, cum privezi? Că, ca pozitiv sau ca negativ? Mulțumesc și numai bine! Mulțumim domnului Valeriu de la Chișinău. Nu știu, haideți mai luăm un ultim telefon după care vom răspunde rând pe rând la întrebările care au parvenit. Bună dimineața! E cineva la telefon? Bună dimineața! Nu mai e nimeni. Hadiți să încercăm să răspundem la întrebările adresate mai devreme de, care, de către cei care ne urmăresc. O primă întrebare venea din partea domnului Ion Sârbu de la Strășeni. Ce facem cu forțele pro-ruse care militează de fapt împotriva idei pe care o abordăm noi în edițiile noastre? Cine vrea să răspundă, indiferent? Vă rog, domnule Danicu. Păi de simplu, de fapt. Ne um, constituim într-o Mișcare puternică, um, convingem populația că noi avem dreptate, că unificarea cu România este soluția, acumulăm o majoritate robustă și îi lipsim de susținători. E nevoie de și de o confruntare tet-a-tet, -tet, domnule da, eu. Demonstrăm că suntem mai buni decât ei, cum Ce scuze. Mi-a merg face plăcere chiar să mă confrunt într-o emisiune directă, zicem, la televiziune sau la radio cu Dodon sau cu Usată. De ce nu? Să vină el cu argumentele lui și eu cu argumentele mele. De ce pledează el pentru Uniunea ero și de ce pledează eu pentru unire. Dar dacă să vorbim la concret despre Dodon, Voronini și Usați și așa mai departe, cei care ne neagă nouă identitatea noastră românească apartenența la neamul românesc Uh, și vor să ne mențină în continuare, separați de tari și, ne și neagă propria apartenență dacă e să intrăm în detalii. Păi da, uh, eu pește aș scoate în, în, în afara legii. Sunt partide antinaționale. Ce facem cu ei? V-am spus. I-aș scoate în afara legii, dar Problema e că și cei care ne guvernează sunt de aceeași culoare și sunt orientați deci, toți Bradu, pe lucrurile. că principiul democrației presupune așa. libera exprimare și gândire, de fapt. Da, dar ei lucrează împotriva statului, împotriva poporului. Însă și faptul că nouă ne neagă identitatea noastră românească ne atribui nou o nouă etnie care nu există pe fața Pământului, este o crimă. Iar faptul că uh, ei pledează pentru menținerea în continuare a noastră, că noi suntem stat, suntem popor și așa mai departe, parcă nici nu au fost pacturi pentru Molotov, nu au fost invazie din uh, 28 iunie 1940, toate zbune la ei, iată în ce constă. Ei sunt, de fapt, urmași ai lui Hitler și Stalin. Sunt urmașii lor, continuatorii lor. Ăștia trebuie puși pe același cântar și ei vor fi judecați de istorie. Bineînțeles că acum în uh, virtutea legilor existente, fiindcă ceea ce spun eu de domeniul fantasticului, având în vedere guvernarea care ne conduce. Totul, bătălia trebuie să, să o dăm în plan politic și mai ales în campanie electorale. Să conștientizăm masele, câte sunt de periculoși, acești trădători de țară și neam, acest cozi de topor și să nu îi mai voteze nici Partidul Democrat, nici Dodoni, nici Usați, nici Vorone și așa mai departe. Să se orienteze spre partidele unioniste. Vă întreba, domnule, Ilie Bratu, Ecaterina Ciobanu de la Chișinău. Vreau să știe despre uh, acea intenție a dumneavoastră de a crea partidul Re regirii naționale, dacă mi-aduc aminte. Asta era intenția. Vrea să știe detalii. Deci, inițial, eu am constituit Mișcarea Unionistă de Republică. Am avut congresul, am depus actele la Ministerul Justiției. În loc să ne înregistreze, Ministerul Justiției... Raminti ce anul? De bine. Deci în 2005 a fost conferința de Constituire, iar în 2007 s-a ținut Congresul. În 2008 am depus actele. În loc să ne înregistreze, le-au transmis la CCEC și la Poliție. Un an de zile CCEC-ul și Poliția s-a ocupat de infractorul și antistatalistul cel mai mare criminal, Elie Brato, care pleda pentru lichidarea statului Republica Moldova. Au fost interrogați Circa 3.000 de membri de noi, noștri, că noi aveam aproape 5.000 de membri. Aveam în 20 ceva de raioane și municipii nou, și Bălți deja structuri, filiale. Așa. Și dar câte prostii mă nu făceau ei acolo da, ca să ne demostreze? că mai avem da. de răspuns la o uh, Și mi-au mi intentat dosar penal, Asta era deja al cincilea. Am avut două atentate la viața mea în 2008. Ca să vedeți. Asta pe timpul lui Voronir și Reșetnikov. Nu ne-au înregistrat. Oamenii i-au intimidat, i-au șantajat, i-au speriat, mulți s-au retras. După venirea democraților pro europenilor între mele, în, după 7 aprilie 2009, ăștia deja au clasat dosarul din lipsă de probe. Și mi-au întors actele și eu trebuia să o iau de la început, fiindcă mulți oameni deja plecase prin alte partide, alte filate, îi cumpărase cu tot, cu papuci, cu structuri, cu semnături, cu tot, ceva teribil. Eu nu mai aveam bani, fiindcă tot ce am făcut, am făcut numai pe banii mei. Într-adev adevăr ea a fost uh, una din membrele active a mișcării unioniste, o mare patruotă, o cunosc, așa, uh, știe uh, eforturile mele de a consolida și a, de a aduce cât mai multă intelectualitate și inclusiv pe dabija. I-am propus chiar să vină el în fruntea, să constituise un comitet pe urmă s-a transformat în mișcare pentru susținerea uh, inițiativii Băsescu de integrare a Republicii Moldova pe odată, concomitent cu, cu România în Uniunea Europeană. Când a lansat Băsescu acest, această inițiativă 2006. și a fost adusă, da, el a lansat inițiativa în 2005, dar nu ne-a adus-o la cunoștință abia în 2006. Așa, Aha. și noi atunci am creat un comitet pentru susținerea inițiativii Băsescu ca să intrăm și noi odată cu România. Or ce înseamnă asta? Asta înseamnă că noi trebuie să ne unim, să devenim partea României până în e, 31 decembrie 2006. Ca la 1 decembrie să putem și noi, cu toată România întregită să... Devenim partea Uniunii Europene și în, și sensul iați, asta, da. în sensul ăsta Noi trebuia să uh, uh, convocăm O mare adunare națională Principalul care s-a opus Convocării mare adunări naționale a fost Dabija El chiar a publicat un articol Ilie Bratul un provocator Deci el a zădărnicit mare adunare națională Noi am făcut totuși o adunare republicană a cetăței dar era cu totul altceva Deși el inițial uh, Semnase că face parte din acest comitet Pentru suținerea Băsescu dar când a văzut care sunt intențiile noastre, el s-a dat la o parte. Și zicea nu, Băsescu nu așa a spus. Băsescu a spus că noi ne e, integrăm o dată cu Uniunea Europeană, Dacă state independente, cu doi președinți, două parlamente, două guverne. Despre asta el vorbește și acum. El spune că este pentru unirea României cu Republica Moldova, dar o vede ca o federație. Federația România Republica Moldova. E o idee venită de la satana. Și aici mă opresc. Și o ultimă întrebare care ne par parveniți... Ce credeți despre acțiunile de ultimă oră ale Partidului Dreptate și Adevăr, care demnitate specifică, și adevăr. demnitate și adevăr, care specifică, domnul Valeriu de la Chișinău, organizează anumite acțiuni și împreună cu anumite forțe proruse din Republica Moldova? Din punctul meu de vedere, un, e un partid care pur și simplu s-a poziționat anul trecut și în acest an, așa, antisistem, dar încearcă să înlocuiască pur și simplu partidele actuale. Este un partid care își propune continuarea proiectului statalității Republica Moldova, a independenței Republicii Moldova în continuare. Din acest, din acest motiv, eu nu cred că acest partid, în cazul în care va înlocui totuși, în structurile puterii da? din Republica Moldova, Partidul uh, Democrat va acționa altfel. Cred că va, se, va, se, se vor merge pe aceleași cărări de mult bătătorite, adică aceleași cărări de după 1991. O utilitate oarecare, o schimbare reală în bine pentru cetățenii Republicii Moldova nu va avea loc. Domnule Bratov, tot foarte pe scurt, că suntem pe finalul acestei emisiuni. Despre? Despre acțiunile pe care le întreprinde împreună, iată spunea domnul Valeriu de la Chișină, amintesc o dată în plus, despre acțiunile pe care le întreprinde această formațiune alături de da. formațiuni conduse de, de Dodon Șusatei. Păi primul să-și faptul. Ei, de fapt, s-au demascat. Vreau să spun că și partidul, da, și PAS, și toate care vor mai apărea, care se declară pro-europene anticorupție și așa mai departe. În fond sunt din același luat. Au un uitor comun și ele sunt separatiste. Adică vor menținerea Republicii Moldova în continuare separată de țara și neam. Că luptă ei împotriva corupților, mafioților și așa mai departe și mai departe. Există o singură cale ca să scăpăm de toți acești tălhari și hoți. DNA, să treacă Era Asta înseamnă unirea. Altfel îți vorbe în vânt. Și mai ales acum că, uite, s-a anunțat domnul Kandu că vor rezolva și problema asta lipsirii deputaților de imunitate parlamentară. Și atunci nu mai văd obiectul lor. Ei ce mai cereau? Cereau referendum. Gata, referendumul cum spun alegerea președintelui este rezolvat în Parlament. Și lipsirea lor de imunitate va fi rezolvată în Parlament. Ce mai lipsește? Ca să fie 70 în loc de 100 aici e economia. Asta e copilării. Da, alegerea președintelor a fost totuși rezolvată la Curtea Constituțională. Păi, da. Oricum, da, da. Suntem pe finalul acestei ediții. amintesc că în emisiune s-au aflat Ilie Bratu, lider al Asociației Pro-România, unul dintre militanții pentru reunificarea țării. Pentru același lucru, militează și celălalt invitat, de cu publicist și membru al Biroului Politic al Partidului dreaptă o altă formațiune unionistă proaspătă înregistrată la Ministerul Justiției. va aștept neapărat și în una dintre edițiile viitoare, mai ales că acest ciclu de emisiuni dedicate în special Unirii Republicii Moldova cu România va continua. Sper cât mai mult aici pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, dar și la micile ecrane TV. Le mulțumesc invitațiilor. La rândul i Vitalia Ienache din fața mică. Vă mulțumesc pentru atenția cu care ne urmăriți. Vă invit să faceți același lucru în continuare. Mâine de la ora 9 și un sfert ne Nu Numai bine! Puncte de